які здоблять дух сей і примножують всіляко на славу, могуття і безсмерті. Без духу влада не існує. А який він у землі моїй споконвіку, віку, ще від князів київських, от ці чесні сих монастирів і храмів, в руках яких літописи, патерики, Переписування тлумачення книг, життя, історія сама. У кого в руках історія писана, той володіє також історією живою. Слово доля народу, народ без слова свого попихач, Чужий наймит заволока темний, хто махнув мечем, хто заскоробив землю, Хто зрубав деревину, Хто поставив дім, Хто смачно їв і задягнувся, Хай будуть вони. Та не їм вклоняємося перше, А тим безіменним, Хто беріг слово, ховав його від ворогів, Піднімав з бруду, Очищав від пилу, Вигранював, Збагачував, як золоту руду, Кував, як мечі, Тулив до серця, Як дитину. Уняти докоряють нам, Що попи православні, Темні, Що церкви наші дерев'яні, Обідрані, Без ікон, без органів, Без палестріни. Та в нас Є Київ І є Москва. Ми Навчимо Священиків своїх Збудовимо церкви Розкішніші за їхні З'явиться в нас музика І великі композитори І поети з'являться І школи будуть По всій землі О Боже Не доживу до того Хіба доживеш до всього великого Що може зробити народ І хіба ж зі мною Зійдуть у могили всі надії Мого народу його Будушкіна і доля від істинних разом з отцями вкусили в плавно, тоді відвезено мене в санях Архімандритових аж до замку, де приділено мені дім воєводський, бо пан воєвода Київський Тишкевич зв'явився геть із своїм приятелем Вишневецьким і расували влітку на Поділлі, поки не довелося врізати поле з під пеляцю. Палишив пан Тишкевич льохи, повні мальвазії, вина угостого, горівок усяких, медів стояних. Демко носив мені куштувати. Від київський. Припрошував оглянути замок і Київ. Я ходив, дивився. За мною сунули натовпи, кричали «Слава і віват!» А з високих замкових стін видно було замерзлий Дніпро, і в морозині і млі вгадувалося між темними борами, десна. світ відкривався з Київської гори, такий широкий і далекий, що серце заходилося від власної малості і самотності. Сум на мене найшов страшний, аж я два дні не показувався своїх покою. Пробував вин пана Тишкевича, пригравав собі на кобзі своїй стареньки, співав своїх дум, до сумних, то веселих. А ізнизу хмара сягала, Що вороню ключа налітала, По вкрадіні тумани клала, А Україна сумувала. Ой, вона ж тоді сумувала, Свого гетьмана оплакала. Тоді буйні вітри заливали, Де ж ви нашого гетьмана сподівали? Тоді кречети налітали, Де ж ви нашого гетьмана жалкували? Тоді орли загомоніли, Де ж ви нашого гетьмана схоронили? Тоді жайворонки повилися, Де ж ви з нашим гетьманом простилися? Ой, мати, козак у хаті, Пустує, жартує, не дає спати. Гей, доню, доню, не будь дурною, бий його, голубко, хоч кочергою. Боюся, мати, щоб не плакати, ой, здолиш, матінко, поцілувати. Тоді пішов до замкової церкви святого Миколая. Довго лежав перед образами, плакав і молився. Тяжко мені було, і гнівався не знати і на кого, мабуть, передусім на самого себе. «Що так пізно приїхав до Києва? І чому зробив столицею своєю Чигирин, а не Київ?» «Колись король Баторій зіпнув козаків у сільце Трахтимирівське, не його їхньої столицею. Зроблено те було силоміць, а я добровільно обмежився Чигирином. Ніхто не міг того виклумачити, боялися питати мене. А коли бі спитали, то що б я відповів?» Україна без Києва, Україна з самим тільки Чигирином чи не без Грузія. Чом сів я в Чигирині? Родове гніздо, але що рід, коли йдеться про цілу землю? Треба б кончив Київ перед собою архієрейських палат древності і святищів. Та знав, що в Києві легко заспокоїтися, зазолотитися і згубити всю справу. А в чиверені, мов птах на гнучкій гільці, не засидишся, згідно вітер, полетиш далі, бо треба летіти, треба летіти. Земля козацька, вода для якої починалася під жовтими водами, це села й хутори, містечна й пасіки, хати й курені, а де палаци, церкви, школи, Жодна земля, здавалося б, не може без палаців і соборів.